Звідки ти знаєш, що у тебе буде стільки замовлень, що вистачить усе сплатити? Тебе ніхто не запитуватиме. Чи заробив ти на патент і податки, чи ні, маєш сплатити день у день, бо буде штраф, пеня і таке інше. Та й з оформленням не все так легко. Потрібно визначитися і вказати, що саме ти будеш возити. якщо харчі, то санстанція тебе дістане. Якщо людей, то страховка дорога. Ого, скільки проблем почухав потилицюгенник. Може, і справді поки? Без оформлення попробувати. Ти прислухайся до поради Івана, зауважив Яшка. Він у нас бізнесмен, і вже на цій підприємницькій діяльності собаку з'їв. Везунчики везітхнув він. А в мене ніколи не буде ні автівки, ні власного життя. Усе, що зароблю – Іде на комунальні платежі, деякі харчі та горілку для батьків, мовив сумно. Дістали вже так, що далі нікуди. Усе життя зводиться до випити похмелитися і так до безкінечності. Мені здається, що вони колись давно один раз випили і до цього часу похмиляються. Все в твоїх руках, сказав Льоня, якщо нічого з ними не можна, Зробити і йди з дому. Куди? Винайми квартиру, хоча б кімнату в гуртожитку. Влаштуйся на гарну роботу. Візьми кредит у банку і купи автівку, порадив Льоня. Усе по поличках розклав, зіронізував Яша. Є такі, хто вляпався в кредити, а тепер не знають, як з того лайна вилізти. Усі знали, що йдеться про батьків Івана. Його мати взяла кредит під забудову. За два роки побудували та відкрили невелику продуктову крамницю, бо доти роками стояли на ринку в металевих контейнерах і в спеку і в морози. Все було добре, поки курс долара не зріс удвічі. Приватбанк не пішов ні на які поступки, тож взяли ще один кредит на батька, а потім ще й на Івана. Але їх знову чекала невдачі. Фінансова криза в країні. Врешті-решт. Панк вчинив за напрацьованою схемою. Він найняв бандюків із Луганська, які попри те, що частина магазину була в оренді і ще тривала судова тяганина, силоміці викинули матір Івана на вулицю без усяких судовиконавців. А на додаток, щоб тітка Аліса не здіймала галас, вдарили її пляшкою по голові на очах доблесної Сєвєродонецької міліції. Як у вас зараз справи, поцікавився Геннадій? Є світло в кінці тунелю? А ніяк. Навіть справу про завдання тілесних ушкоджень не відкрили. Чому? Тітка Ліса ж пройшла судову експертизу, спитав Гена. І що з того? У нас правий той, хто має владу і гроші. Хто я і хто такий Коломойський? Для всіх є одна буква закону. Можливо, десь у якійсь країні існують закони а у нас їх нема. Закони тебе торкаються тоді, коли ти щось винен державі або тому ж Коломойському. Не є великим секретом, що всі банки щомісяці несуть хабарі нашим суддям, щоб ті приймали рішення на їхню користь, пояснив Іван. Ось ми вивернулися на виверіт, щоб заплатити адвокату, але що він може зробити? Господи, справи ще гірші, ніж я гадав, зітхнув Геннадій. Конче потрібна люстрація суддів. А дай щось можна змінити. Іван налив пиво у пластиковий стаканчик, відсорбував піну. Не можна. На зміну одним прийдуть такі ж самі, тільки з іншими обличчями. Згоден з Іваном на сто відсотків, втрутився в розмову Яків. Вибач, Геннику, але мені здається, що ти марно поїхав у Київ, втратив здоров'я. І заради чого? Розмова знову перейшла в політичну площину і затяглася до півночі. Геннадій намагався довести, що вся країна підвелася з колін чи не вперше за роки незалежності, не для того, щоб отримати поразку, а заради кращого життя для всіх. Іван та Яківпалко сперечалися намагаючись довести, що марно бандерівці та правосеки розбурхали народ і зробили ще гірше, ніж було, що саме вони зради свого зиску та за гроші чинили бурю, яка призвела до загибелі людей, а працювати Донбас ніхто так і не почув, не запитав, чого він хоче. Никон суперечки майже не встрявав, тому важко було зрозуміти, якої він думки – про останні події. Геннадія підтримав Льоня, і то майнула думка, що робить він це лише заради їхньої дружби. Додому Геннадій повернувся схвильований, тихо вимкнув в коридорі світло, намагався роззутися тихо, щоб нікого не розбудити, але, як назло, з тумбочки впала на підругу матерна парасолька. Зі своїй кімнати прошмигнула в туалет Іванна, вдаючи, що не помітила брата. Вона досі з ним не розмовляла і уникала зустрічі. Мати казала, що вона почувається винною, але не може пересилити себе, щоб помиритися. Нехай ще трохи побіситься, потім попустить. А ось вечір закінчився не зовсім вдало. Геннадій вимкнув світло, у пітьми дістався свого ліжка, почувався так, ніби його розчавили, як поганого клопа. Розмова з друзями не йшла з голови. Не хотілося навіть роздягатися, тому приліг в одязі, закинув руки під голову. Геннадій знав, що довго не зможе заснути. Минули ті часи, коли міг впасти на ліжко і прокинутися вже вранці в тій самій позі. Все змінилося в його житті там, на Майдані, і сам він став іншим. Його друзі були тут, у Сєвєродонецьку, в столиці сепаратизму. Так жартували побратими майданівці, коли дізналися, звідки він приїхав. Аналізуючи нещодавню розмову, Геннадій відчув себе зрадженим. Ним овладіло почуття спустошеності. Напевно, так буває завжди, коли близькі люди не виправдовують твоїх сподівань. Так людська душа реагує на втрату мрії. Чому він вважав, що його друзі – Мають також думку і переконання, як і він, чому події в столиці не розкрили очі хлопцям. Його душевний біль наслідок розчарування в тих, кому він вірив. Потрібно не зациклюватись на ньому, а по краплі випустити з себе розчарування, бо все минає. А люди, які були поруч упродовж багатьох років, залишаються. Можливо, він себе обманював, надаючи їм рис створених своєю уявою, а зараз намагається звалити на них провину за власне розчарування. Можливо, помилявся, розраховуючи на більше. Не розчаровується лише той, хто ні на що не сподівається і нічого не чекає. Можливо, і в ньому хтось розчарувався, попри все не можна зненавидіти того, кого душа бажає любити. Всі вони залишаються його друзями, тому потрібно послати їм промінь любові та прощення. І взагалі, треба пам'ятати, що люди не можуть бути ідеальними для всіх. Він і надалі буде поруч зі своїми друзями, лише думки про них змінилися, стали іншими. Частина друга. Ярій, душе, ярій, а не ридай, У білій стужі сонце України, А ти шукай, червону тінь калини, На чорних водах тінь її шукай, Де ж менька нас? Малесенька шопта, Лише для молитов і сподівання, Усім нам смерть судилася зарання, Бо калинова кров така ж крута. Вона така ж терпка, як в наших жилах. У сивій завірюсі голосінь, Ці грона болю, що падуть в глибінь, Безсмертною бідою окошились. Василь Стус Розділ 16 Російські війська вже отоборилися на кордоні з Україною, А сєвєродонецькі, як і раніше, лихоманило. Лихоманка, ще не хвороба, але вірус сепаратизму таки потрапив до організму містян. Схоже, що спокійне життя вже не для густо заселеного компактного міста, де раніше чудово вживалися представники різних національностей, де люди по-дружньому ставилися до традицій та звичаїв інших націй і добре розуміли один одного.